Beraz jakintzen nuten bezala ekimena ki, e, hau gibelatu zen, onain bate arazo tarteko, Eta beraz, bueno, ba gaur eh, elkartu gara hemen Hendaia, eh, Irun eta Hondarribiakoko hainbat jende, orotarart eh, momentuz eh, ustut jende gehiago hurbiltzen ari dela, baina 500 bai jende bai espigoian da beste 500 beraz hemen Hendaiako eh, digan, helburu bakar batekin, ustut helburu oso sinplea, baina badirudi konplikatua dena gure herrian eta beti ere aldarrikatzeko herri bat garela eta berez beraz, beraz e, deliberatzeko edo gure etorkizuna hariburu erabakitzeko derretxoa edo eskubidea dugula eta bueno gaurko lema da nolabait e, gure ametsek ez dutela mugarik eta gure ametsak e, aireratuko ditugula